Вижрен довго й знехотя похитувався на своєму сидінні, безжурно зіркаючи по боках, надимаючи щоки і соваючи язиком між зубами. «Ну, славно!» – сказав він нарешті. «Так, як ти мене красиво розшифрував. Тільки бачиш, дорогенький, от лишень у цьому міркуванні все ще є один маленький недогляд». Він ще більше нахилився вперед, Простягнув червону руку і притягнув смітову голову до своєї так, що американець відчув на щотці тепле пивне дихання Ксавроса. Я завжди перемагав. І я й далі перемагаю. Краків Наступного дня німці захопили Гданськ. Через тиждень упав останній пункт російського опору в Кракові. Вони стояли на пагорбах з другого боку вісли і спостерігали, як палає вавель. «Тримай!» – Ксаврос подав Смітові ковпак. «Вже можна?» – «Виймай комп'ютер і антенну та домовся зі штаб-квартирою про прямий ефір на 13.10», – сказав Вижрин, не відводячи погляду від кривих стовпів диму, що поволі нахилялися над старим містом. Сміт струсив попіл із цигарки, поглянув на годинник. Була дев'ята п'ять. Минулого разу під час твого інтерв'ю в прямому ефірі злітала в небо Москва. А ще раніше? Ще раніше перед моєю камерою віддавав Богові душу серйозний. Чого мені очікувати цього разу? Під час ефіру – нічого. Він буде дуже короткий. І сам по собі аж ніяк не сенсаційний. Хоча дуже швидко набуде справді історичної ваги. Це я тобі можу гарантувати. Американець запитально поглянув на полковника, але той дивився просто перед собою. У мене лихе перечуття, пробурмотів Сміт. Проте повернувся під скелю до свого наплічника. Він вийняв комп'ютер і антену і розпочав процедуру. Водночас Сміт припалив від недокурка нову цигарку. Він був увесь на нервах ось він і опинився в серці революції, в оці циклону, посеред справжнього національного повстання, рівних якому мало знає історія ХХ століття. Вони добралися до Кракова транспортером-розвалюхою на останніх краплях, вижабраного десь по дорозі пального вчора вранці, і ксавросові. Вистачило однієї доби, щоб підпорядкувати собі всіх польових командирів, які перебували в місті, разом з їхніми підрозділами. Броника та дитятка він негайно посадив у трофейні вертольоти і відправив кудись у глиб країни. Захопити Вавель, щоправда, дорогою ціною, просто зрівнявши його з землею, за що багато хто мав до нього претензії. Передати на увесь світ зі студії Кохановського нову декларацію про незалежність, він сам її прочитав. Та розіслати окремим командирам детальний план дислокації сил. Сміт не відступав від полковника Ніна Крок. Він усюди ходив за ним, наче ще один вийшов кінь другий червоний, побоюючись загубитися в хаосі, що охопив місто. Окрім того, він і далі намагався забрати від Ксавраса свій ковпак. Місто виглядало як столиця пекла. Чого б тільки не дав Ін за можливість знімати. Студію Кухановського вони покинули вже темної ночі. Відтак їхали російським джипом. Вийшов кінь другий червоний, був за водія. Поруч із ним сидів вижрин. Сміт позаду. На дверях джипа хтось намазюкав білою фарбою перекособоченого орла. Між двірниками та вікном стирчала листівка АВП і віхоть сухих квітів. Вони їхали крізь святкові натовпи із постійно натиснутим клаксоном. Люди впізнавали вижрена, верещали, смикали його за одяг, кидали квіти, через потужні гучномовці, встановлені на сокенницях, крутили з затертої платівки «Не віддамо для зайд приблуд землі своєї мови». Але люди перекрикували й це. Попід небеса лунали їхні голоси. «Вижрин! Вижрин!» Вижрин! Вижрин! А вижрин підводився, вилазив на капот авто, підносив руки, махав квітами, махав прапором, махав лодом. Люди в натовпі також витягали в лоди, і вже за мить із сотень люв у котре гримів салют. Сипалися у вікнах досі в цілі шиби. Гуркіт був такий, що дрижали дерева на плантах, і там уже інша музика лунала з магнітофонів. Під яскравими зірками тривали шалені танці, упритягнуті на Флоріанську. Невідомо звідки величезні барабани, що сили гатили два десятки напівголих чоловіків. Піт блищав на їхніх торсах і біцепсах. Великі барабани слали в місто хвилі звуків, аж боліло в вухах. Бум, бум, бум, бум, бум, неначе на карнавалі в Ріо-де-Жанейро. Смітові світ танцював перед очима Дурнувата усмішка сама собою розтягувала уста. Іін голосно гукав, коли лунали чергові вівати. І тільки вийшов кінь другий червоний, мовчав. Шарпав кермо на всі боки, люто топтував педалі, тиснув на клаксон. Натовп неохоче поступався. Вони не могли їхати найзручнішим маршрутом, бо більшість вулиць були заблоковані каркасами танків, автівок та згарищами барикад. Ще навіть не всі трупи прибрали з бруківки. На валах далі висіли трупи Бабодубцева, Пінцова та кільканадцяти членів його штабу, які наказав там умістити дитятко Никифор. Птахи давно виклювали їм очі. Тепер на сірій шкірі мертвих росіян повзали тіні від високого полум'я пожежі, що пожирала вавель і навколишні будівлі. Догоряв також театр імені Пушкіна – у який влучила бомба під час одного з численних нальотів. Утім, два дні небо над Краковом залишалося ясним. У кожному разі нічого небезпечного не помітили ні там, ні на екранах трофейних радарів. Було схоже, що в Гумова були серйозніші клопоти, ніж заколот однієї з республік, яка й так уже майже вісім років у стані постійного бунту. Отож, люди могли спокійно виходити на вулиці, Старі діти, жінки, чоловіки, але переважали чоловіки, оті молоді, і смітові, який минав їх у джипі. Ці обличчя змішувалися, тисячі веселих облич зливалися в одне. Обличчя третьої з апокаліптичних горил Ксавроса брата дало море мертвих і вийшов кінь другий червоний. Ідентичний погляд, ідентичний радісний фаталізм у цьому погляді. Але тепер був день перемоги. День неймовірного тріумфу, який їм ніколи насправді й не снився, про який вони ніколи тверезо не мріяли. Тож вони танцювали, стріляли, співали, вирещали ім'я Бога війни, який зійшов до них у людській подобі, окуплений щедрою жертвою крові. «Вижрин! Вижрин! Вижрин! Вижрин!»